Karekrizna, Sira Prahupád a Bhagavad Gita bevezetésében legelőször tiszteletét ajánlja annak a tanítványi láncnak, amelyen keresztül ez a Bhagavad Gita eljutott hozzánk. Úgy illik, hogy az adások elé én is ezt a tisztelet ajánlást tegyem. Most felolvasom a Bhagavad Gita bevezetéséből ezt. Om a Gyanati Mirandasya Gyanan Jalás Csak surum milita miéna taszmaj sri blavéna hap. Sri csejtanyi van ób ista, sztáfita miéna bútali. Svajam dadáti sva padantikam. A legsötétebb tudatlanságban születtem, ám lelki tanítómesterem a tudás fákja langjával felnyitott a szememet. Tisztelt teljes a ajánlom neki. Vajon mikor fog Srila rúpa Gosvámi Prabhupád az úr kívánságát ebben a világban Vallóraváltó misszió alapítója, meedék egy mújtai lótusz lábbbanám. Vanéhan, síguró, síjuta padakaam sígurun, Vasnavámsa, síúpam, szágracsátam, szagan agonátán vitamtam szacsíban, Sszádbajtam, szávad útam, Pariszen Satam Krisna cseejtem naé van, sí ráthák Krisna pádel, szahaganalalítás, sí viságánbítám Tisztelet-teljes hódolatom ajánlom lelki tanítómesterem Lótuszlábánál és minden Vajsnava lábánál. Tisztelet-teljes hódolatomat ajánlom Srila Rupa Gosvámi és idősebb fívére, Szanátana Gosvámi, valamint Raghunárdász Gosvámi, Raghunárd Batta, Gopála Batta és Srila Dzsiva Gosvámi Lótuszlábainál. Tisztelet-teljes hódolatom ajánlom az Úr Kriszna Csétanyának és az Úr Nityánandának, valamint Advéta Ácsárjának, Gadátharának, Srivászának és többi társuknak, Tisztelt és hódolatot ajánlom Śrīmati Rādhārāni nak, Śrī és társainak, Śrī és Visakának is. Hé hey Krishna karuna sindhu, dina vandu jagatpati, gopīśa gōpikā kānta, rādhā kāntaṁ vastu te. Udrava Krishnam, vagy a boldogtalanak barátja, és a teremtés eredete. Te vagy a gōpikura és Rādhārāni kezese. Tisztelt és hódolatot ajánlom nehed. Tapta kañcana gaurangi, rādhī brindāvanēśwari, viṣvambhaṁ sute devi. Pannomámami hét. Hódulatomatatra álllom rádaráninak, brinában király nőének, akinek test színál olyan akár az olbattny. Te vagy visbbánok irály lánya, aki oj kedves az, Báncsá, Pávaneb, jóva, Snaveb, Jóna, Móna, ajánlom az úr Krisnának. B bánsa, kalpataallóbbizsa, tripaszindubbijép a csak patíán nem pá vanebb jóva is navebb jó nem ónaha. Tiztelettejes az ursze és maisnavahívelőt, akik mindenki jó haját teljesíteni tudják, akár a kívánság teljesítőátk, s végtelenül a bűnbe esett lelkekhez. Sri Krishna Csaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Sri Vászadi Gaurabhata Vrinda. Hondolatomat ajánlom Sri Krishna Csaitanya-nak, Nityananda Prabhu-nak, Advaita-nak, Gadadhara-nak, és mindenki másnak, aki az útján halad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.